Pels dilluns tens un àngel per tu Generacions De 11 de la nit A l'essència de música Només per tu Tos d' això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80 Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. <ríe> Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda podreu gaudir de les bandes de tots els Llocs de Catalunya amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planeïns. Recordeu tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda el músic en joc. <sífrica>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 a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Like my... Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. A run pitch amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Wolf Europea per acollir les principals competicions internacionals. when it comes to loving me She's everything I need bulls I'm perfect she's Right on the money Recorda, el terreny de futbol golf està format per vididrat, donat per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'Estat espanyol el té a Massanet de Cabrenç. d'aquest nou esport to Disposem de servei de bar i casa-club Per més informació pots trucar al 972 110 813 i al 67 377 037 o bé al correu info It's arroba futbolols.com She's right on the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 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès.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 la corresponent aquest diumenge, 31 d'octubre, darrera edició d'aquest mes d'octubre i una edició més curteta. Ens eh, els acompanyarem fins al punt horari de les 9 del vespre i demà, doncs, eh, els hi foterem la repetició d'aquest programa de nou a 10 del vespre. Per tant, doncs, en el format dels nostres dilluns, demà tindreu la repetició d'aquest nostre programa d'avui. Eh, nosaltres, el proper diumenge, tornarem amb el nostre format habitual de dues hores, però, de moment, el que ens portarà el programa d'avui serà fins a les 9 del vespre a repassar tota l'actualitat esportiva del món de l'esport de casa nostra. Una actualitat esportiva, doncs, que ve marcada, en aquest cas, per la victòria de la Unió Esportiva Figueres ahir 4-1 a davant del Farners en el derbi eh, girumí. També la victòria aquesta tarda del Paralada, a casa 3-0, a que trenca una mala ratxa de resultats, i també, per altra banda, a primera regional, tenim tres resultats, eh, doncs, eh, amb mal sabor de boca. Un empat, eh, l'ha aconseguit de l'Ajuntament, que era, en aquest cas, el camp del Sant Gregori, un puntet uh, per l'equip uh, juncarenc. També uh, l'escala que ha guanyat, en aquest cas, uh, 3-1 davant del Besalú i... Uh... Pel que fa al Vilamalla, una derrota 2-0 davant del Lloret, el que és el líder d'aquesta primera regional, líder indiscutible d'aquesta primera regional, el Lloret, que ha derrotat, doncs, com dèiem, el Vilamalla. Pel que fa al món de la segona regional, en el grup 15, doncs, eh, resultats de tota mena, però potser el més sorprenent, l'empat del Roses al camp del Vila de Brava, la agrupació esportiva Roses que empatava a Ampuria Brava i que ho hi fa perdre, doncs, de vista aquest eh, liderat. Eh, per tant, doncs, això sí, amb un partit menys, eh, el Roses que es manté tercer amb 17 punts, a eh, base Roses, doncs, que va guanyar 3 a 1 al Borrussa i que eh, manté el liderat de forma solitària. I pel que fa, doncs, si mirem fem un cop d'ull al grup 31 d'aquesta tercera regional, doncs, eh, diferents resultats, també, ja tots els tenim definitius, eh, per exemple, doncs, en aquest cas, i si ens fixem eh, pel que fa al Vila Sacra, una derrota 4-1 a Vila Bertran. la resta de resultats, el Cadaqués que s'ha imposat 7-2 al Vila Juiga, el Marc Cadalam que s'ha imposat 5-0 al Vila Sacra i manté, en aquest cas eh, salsa en el liderat, a la Unió Esportiva Figueres després de la victòria al camp dels Salvatans per un gol a 6 i que Llerz, doncs, en aquest cas, no hagi passat de l'empat a un a Cistella. Però tot això ho repassarem en la part final del nostre programa, en la part final d'aquests 107 esports, eh, per repassar tots els resultats que tenim fins al moment a la nostra redacció. Nosaltres, que entrem ja en matèria i ho farem anant a parlar de futbol regional. Esports. Parlem de la Unió. Doncs efectivament, efectivament, dèiem, anem a parlar de la Unió Esportiva Figueres, que ahir s'imposava pel resultat de 4 gols a 1 al Farnés. I per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fiu telefònic el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, Alarnau Salarnau. Molt bon vespre. Molt oh, bonit. Bé, ahir una victòria 4-1 contundent. Tot i això, va costar, no? Desfer-se del Farnés, Arnau. Sí, va costar, perquè és, un, és una de les millors plantilles de la categoria, sabíem que ens costaria molt. I bueno, el fet de marcar aviat, pues, no sé, vam jugar una mica més tensionats del compte, però bueno, sí que és veritat que ens vam adonar que poder per joc no el guanyaríem, però vam intentar guanyar-lo a la contra i, i ens va sortir bé. Uh, va poder sentenciar l'encontre la segona meitat, no? Però uh, l'equip va jugar bé, no? Bueno, l'equip, uh, sí que és veritat que a casa pues, intentem intentem jugar una mica una mica millor, intentem tenir la pilota però sí que és exacte que em costa, els altres equips temes ho saben i bueno estem intentant dur tot el dia però bueno hi ja que no ens surt, hi ja haurà ratos bons sobretot a la zona a part de la primèritat no trans però bueno, en línia general satisfets perquè crec que hem de defensar molt bé com va tocar i, i bueno i quan poguéssim pensar per dir que pues ho vam fer. Arnau, què, què t'estacaries del partit d'ahir? I Jo destacaria els meus jugadors Primer vam jugar, vam jugar i vam guanyar molt bon equip. Un equip molt experimentat, amb, amb, amb nanos bons, que han jugat a categories més altes. Però jo estic molt content l'altre dia perquè eh, perquè hem passat un mal rato i, a diferència del dia del la Gironella, doncs ens vam saber sobreposar. I sí que és veritat que quan vens d'un perri com el que es va donar a Gironella, doncs mentalment això t'afecta. I jo crec que l'equip, bueno, tot i a ratos no jugar massa bé, doncs es va va saber imposar i va patir quan li va tocar patir quan va poder saltar-hi, doncs pues va fer això estic molt content uh -huh. Comentes que l'equip va ser de patir eh, suposo que com tu deies, satisfet eh, per l'entrega i també eh, per l'eficàcia col·legiadora de l'equip, no? Eh, hi ha dos, dos partits eh, set gols, eh, suposo que content, no? Sí, perquè sí que és veritat que tots patàvem al principi de Lliga que ens costava molt fer gol. I ara crec que en els últims quatre partits n hem fet dotze mm. molts gols. És veritat que també ens han fet més, però bueno, sempre és allò de que quan, quan ataques Nes pues, sempre desculls una mica la defensa. Però jo crec que amb línies en alç d'aquí el està, està prou bé, està fent moltes ocasions de gol un altre cop i, i ara per sort pues, estem, estem convertint-les, o sigui que molt contents. Ahir disputàvem un derbi, la setmana que ve teniu un nou derbi, en aquest cas davant del Banyoles, un Banyoles que no ha començat massa bé la temporada, amb 5 punts. Eh, com, com veus aquest partit, Arnau? Doncs pues com tots, no, no, ja sé que em faig repetitiu, però com tots, no, per dir complicat, amb el Banyoles vam jugar al Tarnat de l'Estany, i ens va guanyar eh, i amb molta claretat, i bueno, tots ells que no han començat gaire bé, però no ens podem descuidar, hem d'anar com fins ara fora, pues, intentar s'ocinar els partits ràpid, i fins ara fora vos doncs estic molt content crec que tenim menys punts els que ens mereixíem i l'acció l'altre dia a Gironella però estic content de com actua l'equip a fora de casa, molt concentrats i molt ficats i espero que, que puguem Volem guanyar un altre punt fora ja. Uh -huh. Doncs, Arnau enhora bona per aquesta nova victòria i seguir treballant que de ben segur doncs, l'equip eh, anirà doncs encara capa cap més amb un recordem que aquest... després d'aquesta jornada l'equip s'ha situat tercer i està doncs, lluitant per lo més alt d'aquesta regional preferent. Arnau, moltes gràcies i molta sort. Molta gràcies a vosaltres. Vinga. Doncs això és el que ens comentava l'Arnau Sal el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, eh, quan arribem al punt horari de les 8 i 20, de les 8 i 20 minuts, eh, nosaltres que continuem repassant el que són eh, aquests, eh, aquestes, categories, aquestes categories del futbol regional. Anirem ara a parlar de la primera divisió catalana.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 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Esports, amb Dani Pagès. set esports, parlem del Paralada. Doncs efectivament, quan manquen 5 minuts per arribar al punt horari de dos quarts de nou del vespre, nosaltres que continuem endavant i el que anirem a fer ara serà parlar del Paralada, un Paralada que portava tres derrotes consecutives i avui ha trencat doncs, aquesta ratxa de tres partits sense puntuar i ho ha fet derrotant el Rubí, per 3 gols a 0, un gol al minut 7 de Sergi Arran, eh, Bermúdez posava el 2 a 0 al minut 56 i finalment eh, Diego ja al minut 94 i posava el 3 a 0. Un paralada, doncs que, com dèiem, eh, tornava pel camí de la victòria i perquè ens expliqui com ha anat aquest encontre tenim ja a l'altra costat del fiu telefònic el seu tècnic Edu Vilciet. Edu, molt bones noies. Bona nit. Bé, com, com, com ha ido el partidor? Cuéntanos un poco, Edu. Bueno, bien, hemos entrado bastante bien al partido y, y hemos llegado con claridad a un par de ocasiones... ...y en una de ellas, pues, en la última fortuna la pronto... ...y bueno, luego creo que nos hemos puesto bien y hemos crecido un poco en confianza... Eh, y ...la gente ha ido con, con mucha intensidad, la verdad es que ha sido un partido... ...en el que yo creo que hemos impuesto un ritmo muy fuerte y muy alto... ...y bueno, y a partir de ahí, pues yo creo que han ido llegando las oportunidades... Eh, Quizás un poco mucho más claras en la segunda parte, pero... Eh, bueno, yo creo que el resultado es totalmente justo. Ah, comentabas tú que eh, era importante, ¿no?, ah, volver por el camino de la victoria. Supongo que satisfecho, ¿no?, por, como, por la actuación del equipo y la entrega de los chavales. Bueno, sobre todo estoy muy contento por, por la forma en la que se ha producido la victoria. De, de, bueno, la verdad es que ya te digo que hemos estado con muchísima agresividad... Con, mucha intensidad y, y llegando bien y claramente a la portería contraria. Así que no hay mejor forma que, que, que esta de volver al triunfo y dando señales otra vez de que volvemos a hacer el equipo que al principio de temporada Bueno, pues llegaba muchas veces a la portería contraria, ¿no? Comentabas tú la semana pasada que os hacía muchas ocasiones, uh, que os marcado muchos goles, uh, al contrario que al principio de temporada. Eh, eh, esta semana ha sido, pues lo que decías tú, ¿no? Ha sido la vuelta al inicio de temporada también por lo que hace a efectividad, ¿no? Por lo que hace referencia a la efectividad delante de portería sí. ¿no? Sí, bueno... Sí, hemos tenido la verdad que un buen acierto al principio, luego si bien es cierto que el resultado bueno, podría haber sido incluso más abultado porque hemos tenido cinco o seis llegadas muy muy muy claras para, para que las ha salvado el portero, incluso el larguero otras veces eh, defensa bajo de los palos cuando ya el portero estaba batido ¿no? Así que Yo estoy contento en eso, pero sobre todo lo que más contento estoy es en volver a tener la puerta cero y el trabajo, bueno, de todo el equipo defensivo y en el que se han vuelto a meter todos muy dentro de lo que es el, el compañerismo y que quedéis todos a una eh, para defender el resultado y para defender del Atalanta. ¿eh? <risa> pues de de verdad muchas felicidades por esta nueva victoria y esperemos que la semana que viene pues se pueda puntuar o traer los tres puntos de Santa Coloma. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Doncs aquestes eren les paraules del tècnic del Paralada, un Edu Viltset, doncs, que ens comentava eh, que sobretot estava satisfet per bé, per la manera com s'han aconseguit els 3 punts en aquesta jornada d'avui. 3 punts importants per aquest Paralada per tornar al camí de la victòria, per tornar eh, per al camí dels gols. Eh, era important aconseguir trencar aquesta mala ratxa de tres jornades sense conèixer la victòria de nosaltres que continuem fent camí cap a les 9 del vespre arribem al punt horari de dos quarts de deu uh, perdó, de dos quarts de nou en aquest cas i el que farem ara serà anar escoltar una petita uh, doncs Uh, una cançó, una cançó de Lluís Llach, en aquest cas La gallineta. Anem a escoltar aquest tema de Lluís Llach, La gallineta <ríe> fa tants anys que m'espladissa. I si em ganes de fer, faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més o calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no. Visca l'orror. Volar, ets la força de volar, per no juro, s'ha acabat i pren davant tota una vida. I no pateixo pel destí com cop llorada de la butxina i de ver i cap l'any perquè m'entengui les veïnes. La gallina ha dit que no visc la revolució. Els gals que m'hi de dormir, els triarèssants i valents, que no estic farta d'impotents com em fan passar nits avorrits. Que quedi clar per sempre més que jo de verd, jo no en tinc res i cap posats a fer no em d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visc la revolució. La gallina esports, amb Dani Pagès. Doncs passa un minut del punt horari de dos quarts de nou del vespre i nosaltres continuem. Parlàvem abans amb el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, l'Arnau Sala, i a continuació anirem a parlar amb un bon amic d'aquesta casa. Ell és directiu de la Unió Esportiva Figueres, és en Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Molt bé per a sothom. una victòria 4-1, una victòria, doncs, que feia falta, no?, després de venir d'un empat a 3 que... Eh, i, doncs, un empat a 3 amb el sabor de boca, no?, tot i si a fora... Uh, es va deixar remuntar la Unió un 0-3 un favorable però ahir uh, es tornava a jugar a casa, es tornava a jugar a Tenim i per doncs uh, acabar el mes d'octubre un 4-1. Explica'ns com vas veure el partit Carles. Doncs mira, si et dic la veritat, va ser un partit que jo el veia molt complicat per al Vier perquè el vaig veure més assentat al Fornés de fet van, van jugar millor que nosaltres i perquè nosaltres no estàvem gaire fins i ells, eh, home, no, no és que es presentessin davant de, de la nostra porteria ho eh, eh, seguim massa sovint, però eh, jo, en fi, els, els veiem més ben posicionats i, i que jugaven millor que nosaltres, però el que passa mira, de, de seguit vam marcar a nosaltres el gol eh, un gol que, esclar, jo des de la meva posició el que no el vaig veure, però ni el porter del Fornès ni cap defensa, i en línia el va tenir l'Aus i sí, la, la, la pilota eh, es jo que havia entrat tota dintre la porteria Entonces, doncs esclar, dius allò que esclar oh, jugues una miqueta així una miqueta per les abans i en canvi el Ferlin jugava bé, però clar guanyant, però, mira, per un a zero mm. vas fent, saps què vull dir? Mira bé, fins eh, que llavors eh, a la segona part doncs eh, es van poder fer canvis coses que en eh, altres partits no podien fer-ho perquè alguna vegada et havia dit que, és clar que, no, que teníem baixes de davanters, i, esclar, i, i com altres vegades ens queixàvem de que, com que no podíem fer canvis de davanters, perquè els teníem que o siguin lesionats, llavors ens podia passar les coses que ens passaven. I aquesta vegada, doncs pues, no, vas poder fer canvis, es va rentar o canviar la, la imatge de Figueres eh, amb, el, amb la qüestió dels atacants, i mira, i es van pagar a guanyar 4-1. Si vols tu, doncs mira, és un resultat molt espectacular, potser un 3-1 també haguera estat bé, però mira, el futbol és així de capriciós i van guanyar 4-1, que és un resultat que ja també de passo ens va anar molt bé. Tot i pensant que la gent... Eh, hi ha als únics partits que si el tingués no, eh, no marquant gols, uita, doncs, eh, amb els únics partits, eh, o, sigui, o sigui 3 eh, amb els dos anteriors, i ara 4, doncs això vol dir que ja eh, ens hem de treure aquesta cosa de... al cap de dir que no marquen gols perquè. En, en marquem. Carles, i per no marcador, gols, déu nhi eh?, a la Unió. Eh, en aquest cas, el tercer equip eh, més golejador ve el quart. Amb 19 tenim el Ripollet, amb 16 tenim l'Avià i l'Horta, i amb 15 ja ve la Unió Esportiva Figueres. Sí, sí, escolta, això tothom mostra que dius... I ahir, amb el canvi que, que es va fer dels delanters un, un per l'altre, saps què vull dir? O sigui, ens hem de canviar Eh, o sigui altres eh, línies la mitja i la defensa no, no, no, es va canviar pues, o, o sigui els tres davaners per altres tres i mira, i, i, i, i van fer molt de perill i la, la segona part pot ser alguna altra jugada el podríem haver fet però però per el ventí el, el futbol que es va veure jo crec que el, el, el Farners sobretot en la primera part i potser els, els 10 minuts de la segona es van, es, es van apretar força, però a mi era així, i nosaltres vam poder fer quatre. I si parlem, doncs, de gols encaixats, també és dels equips que encaixen menys gols. En aquest cas, doncs, trobem a l'Avià i el Premià de dalt amb set gols, i després ja ve un grup de quatre equips, en aquest cas, en què hi ha la Unió Esportiva Figueres amb vuit gols. Ripollet, que és el líder, sí. el mateix Figueres, el Granollers... Sí. i també trobem en aquest grup el palafugell, per tant, doncs, eh, sí. 8 gols en contra, eh, que representa doncs, està en aquest grup d'equips que també encaixen pels gols, no? Eh, eh, exactament, el que, el que passa és que eh, veig que és un grup que està força igualadet, potser sí, ara el, el Ripollet està una miqueta més destacat, però el campionat és molt llarg i pot passar qualsevol cosa, cosa hem eh? de tenir en compte que es classifiquen els sis, els sis primers, que jo et crec que ja t'he dit en perds un més d'una vegada, eh, que jo no estic convençut que és que pujarem de categoria. Ara bé, clar, al començament, clar, era una categoria nova, acostumada a, mira, a, a guanyar, pues, en el mariscal, el gualta i a l'ullà, i, i fot els anys 5, 6, 7... 8, clar, tothom es pensava que aquí tenia que, que continuar igual. Creus coses la gent s'imaginava doncs, que seria un passeig militar com havia estat la tercera, la segona i la primera la la regional? Gent, la gent, o sigui, ja saps com som, eh, que també emiguin clop. Encara que jo, particularment, no penso que així. Però, esclar, el, el parlar no costa res. Si, si, si et cobressin eh, algun impost, o sigui, potser ja no xerraríem tant. Eh, però jo, jo vull dir que Eh, ja com el Figueres estàvem a la segona divisió A, eh? o sigui que ja que ja per nosaltres allà era un regal, era, era una cosa, escolta, escolta tu emprenyats o sigui la gent eh, perquè es perdia, perquè s'empatava escolta, però, però per, eh, nosaltres, escolta si així era, si era un somni, vull dir que mai tenim prou amb el que tenim i això suposo que deu passar per tot arreu uh -huh. doncs uh, Carles Lloberes uh, tan sols ja uh, per acabar Carles la setmana que ve un desplaçament a Banyoles un nou derbi uh, un partit uh, d'aquells uh, que tot i que el Banyoles no començà a saber, però el Banyoles també és un dels equips històrics no? Home, el Banyoles que difícil, és un no? equip que és clar el Figueres eh, anys enrere esclar com estàvem a la segona B i a la segona a, esclar, no, no, dins que no hi trobàvem, però eh, molts anys, molts anys, hi hem estat lluitant per el mateix campionat. Eh, llavors, esclar, aquest partit del diumenge, que si Déu vol, doncs pues, irem també, perquè pues, a què passa, que si tenim la sort de guanyar, i doncs, imagina't com, com, com ens iria bé, perquè ara actualment, és, és el seguit de dels partits des d'avui ja, ja ens hem col·locat en tercer lloc, perquè jo dir que Eh, en fi, això, això anima força. Eh? Uh -huh. Ahir, ahi, l'entrada del camp, i eh, eh, era molt maca, potser, potser ja és la millor entrada de l'any. Eh, Carles, també, per no. altra banda, avançar, que aquest era l'últim partit, si no m'equivoco, que es jugava dissabte a la tarda, no?, a partir del no. proper... Eh... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el partit... De, el, partit el, novembre de, de, eh, el novembre també? El novembre també, sí. Ah, val, val. Només desembre, gener... Desembre, gener i febrer. Desembre, gener i febrer, jo pensava que també... No, encara, encara tots seran a la tarda, eh? Ah, no ah, per tant, doncs, el novembre encara tots seran a la tarda. Ah, pensava sí, sí. jo que era novembre, eh, que eren els quatre mesos d'estil. No, no, no, o sigui, el novembre encara és a la tarda, i uh -huh. ell avançarà el desembre, gener i febrer, i ell avançarà el dimenys del dematí. Doncs encara recorrem tot el mes de novembre la gent de la Unió Esportiva Figueres per veure el seu equip el dissabte, dos quarts de cinc de la tarda, sí, a l'horari que ve siguent habitual des de principi de temporada. Doncs Carles, ara sí, uh, fins a propera. Moltes gràcies per atendre'ns una setmana més a i tu, a, a tu. molta sort. Vinga. Gràcies, bona nit, a tu. Doncs això és el que ens comentava Carles Lloberes, el directiu de l'Àrea Social d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Nosaltres, que continuem endavant, mancanm 20 minuts per arribar al punt horari de les 10 del ve de les 9 del vespre.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 d'herbes o de fang. Restaurant, o cafè o del centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... No ...econòmic. Vida secreta, dona valenta.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 107 Esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem endavant aquests 107 esports d'aquest diumenge arribem al punt horari de 3.45 del vespre i el que anem a fera seran a parlar de futbol, segona divisió A i concretament del Girona, un Girona que ahir traia un empat a un del camp de l'Albacete amb un partit doncs, ple de circumstàncies, amb un gol mal anul·lat per part de l'àrbitre un penal doncs, que el va treure fora de l'àrea s'avançava a l'Albacete expulsió de Roberto Santa Maria, tot plegat, el Girona es va sobreposar a tot i eh, va treure un punt amb un gol d'Arranco, d'Spotovic, el segon de manera consecutiva i el tercer ja en la Lliga. Eh, per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat el fiu telefònic, el nostre company del diari de Girona, Marc Bruguès. Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. És el que deia, no? Un partit, doncs, ple d'adversitats per un Girona, però al cap i a la fi se'n va sortir l'equip de Raul Agneno. Sí, eh, finalment doncs, van tornar amb alguna cosa de positiu de, de fora de casa perquè el pas que anaven doncs, eh, estava sent un bagatge molt, molt pobre perquè no havíem sumat cap punt en quatre desplaçaments. I el que deies, no? que moltes adversitats, normalment, doncs una, una altra actuació arbitral bastant polèmica, en aquest cas eh, dues o tres decisions doncs, que clarament van perjudicar el Girona, però que van ser, en, en, segons el meu punt de vista, més errors d'apreciació, més coses... De errades, eh? és a dir, que va equivocar l'àrbitre que no, no crec que va ser una cosa com podria estar l'expulsió les expulsions que hi van haver a Tarragona que van ser totalment inventades van ser més coses d'apreciació d'una falta una màgia dins de fora de un fora de joc que no era, que l'àrbitre va considerar que sí i un altre penal que era penal i que l'àrbitre va veure fora de l'àrea eh, tot plegat doncs, va fer que, que les coses eh, fossin molt difícils pel Girona a més a més, perquè la Becete es va avançar en el marcador i eh, la part positiva és que aquest Girona doncs, va saber reaccionar, va saber el tipus i, tot i jugant inferioritat numèrica, doncs va acabar empatant. I, i, i el que et deia, que tot i jugant 10, doncs fins i tot hauria pogut guanyar, i, guanyar i treure els tres punts de, del Carlos Belmonte. Uh, suposo que quan uh, l'equip es queda amb 10 per l'expulsió de Roberto Santamaria uh, i l'Albacete doncs acte seguint marcar el primer gol uh, suposo que la cara de l'expedició de Girona, com, quina, quina, quina, va ser? Quina, quina va ser? Quines cares vols veure? La sensació era una mica de, de, de ja hi tornem a ser, no? De que, ah, vinga, una altra cosa, ens tornen a, a atracar, no? De mans en l'aire ens van expulsar el porter eh... Uh, anen a la confort de joc, a un penal que no ens ciulen i a sobre amb 10 jugadors i l'Albacete que la segona jugada doncs eh, pala un a zero. Jo, a veure, sense que l'Albacete hagués sigut ni mig superior al Girona doncs jo sincerament vaig pensar que, que, aquest, partit, que el partit estava perdut i que potser en cabria alguna altre de gol. Eh, és aquí on es va veure un Girona diferent que potser el Girona que estava està en les últimes jornades aquest més sòlid el darrere més més solidari més agarrit eh, eh, i que va treure el punt d'honor i va treure que, aquesta raça que li va permetre doncs, eh, no llançar la tovallola no baixar els braços i, i seguir igual I, i tal com estava jugant estava sent superior a la baseta i ni, amb els jugador menys doncs, va continuar sent superior i al final va trobar la recompensa amb el, amb el gol de Despotovic que va, va acabar suposant l'empat uh, S'havia de treure aquesta raça aquesta garra que comentaves tu no, per sumar alguna cosa allí? Sí, calia, calia. Feia falta, sobretot, eh, per, per tornar algun dia d'un viatge, doncs, amb, amb algun punt. Era, era bàsicament això, havia de trencar aquesta ratxa tan negativa, de zero punts en, en quatre desplaçaments, i va ser un punt, n'ha sigut tres, sí, però jo crec que la plantilla, tot i eh, totes les decisions arbitrals eh, mal, mal preses, doncs, va acabar satisfeta, pel que, pel que et comento, no?, de, pel fet de tornar amb alguna cosa en, en el ferró. Uh -huh. ara dos dies de festa per la plantilla es torna als entrenaments dimarts en doble sessió i ja pensar al partit de la Pontferradina no? que també ha jugat dissabte a les 6 de la tarda sí, ara tocarà bueno, avui i demà recuperar recuperar forces, carregar les piles eh, anar a fer algun vol per aquí a fires que, de, que estan en planes fires de Sant Narcís i això tornar ja dimarts eh, als entrenaments i pensant ja en aquest partit que es presenta com molt important davant un equip que, que ve de guanyar les palmes en remuntar un marcador advers i que ha de ser un rival dels que lluitin per la part baixa. Que, crec que una victòria davant la Pontferradina dissabte, doncs, eh, en la enlaideria el Girona gairebé eh, un pas de gegant per ja consolidar-se a la zona tranquil·la, d'on esperem que no, que no en surti en la següent jornada. Uh -huh. Una victòria davant la, la Pontferradena, que és aquells partits que s'ha de guanyar sí o sí, no? No val cap altre resultat, no? Sí, sí, no val, no val cap altre resultat. És d'aquells partits que jo vaig, ja t'ho dic, ara m'aventuro a pronosticar un 1-0 i que els tres punts es quedin a, a Montiliví i d'aquesta manera doncs, eh, tu fas un pas eh, molt important endavant i al mateix temps doncs, evites que, que la Pontferrerina, doncs, que estava en un inici de temporada obligatiu pel, pel fet de ser on acabat de pujar, doncs, continuï amb aquests nervis i segueixi encallat eh, a la part baixa. Mm -hmm, doncs, eh, Marc Brogués, company del Dia de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i doncs, eh, esperem que aquest pronòstic que has fet d'una zero es faci realitat. Endavant. Bo. bon vespre. Vinga, a vosaltres. Adéu. Doncs això és el que ens comentava el nostre company del diari de Girona, Marc Bruguès, en directe, quan manquen 10 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre en el 107 Esports. I nosaltres, que seguirem parlant d'aquest Girona, en aquest cas, doncs, per anar a escoltar al golejador en la tarda d'ahir, al golejador d'aquest Girona, un ranco d'Spotovic que just acabat el partit parlava amb la nostra companya de televisió de Catalunya la Laura Brugués anem a sentir doncs el que li comentava Ranco Despotivic eh, com dèiem, a la Laura Brugués la nostra companya de televisió de Catalunya Estranya, Ranco su ah, segundo gol consecutivo para puntuar que en un partido bloco con pues, el árbitro de protagonista. Vamos a ver lo más importante es que ganamos juntos por fuera. Primero podíamos ganar, de verdad que sí, teníamos así oportunidades y un gol que yo pienso que estaba regular, pero bueno, no podemos mirar por atrás. Lo mejor es que sí, jugamos con Don Iván, que está tocado también, que no ganó mucho tiempo y esperamos un trabajo muy duro y de verdad que estaba. Porque el campo estaba un poquito blando, y no sé cómo se de, degrada, pero el campo está muy difícil para correr. Claro que estamos contentos porque de, de, de ese punto, porque jugamos con 10 jugadores, con jugadores menos y de verdad es muy mucho más difícil jugar todavía. Aunque el gol de Peragón era válido y era penalti también a favor de Girona en, en aquellas jugadas. ¿El penalti? Sí, sí a favor de Tarantino. De Tarantino, que lo que decías tú, podrías ganado, quizás no se ¿a poco? Y claro, claro, claro que sí, pero yo no vuelvo otra vez, yo otra vez en esta frase lo mejor es que empujamos. Feito... Bueno, no, no, no. <laughs> doncs això és el que li comentava Ranco Despotovic, al col·lejador del Girona en la jornada d'ahir, a la nostra companya Laura Bruguès. set esports amb Dani Pagès. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs efectivament, com sempre hi amb el suport del cafè del centre de Peralada i molt ràpidament com manquen 9 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre el que anirem a fer serà anar a repassar els diferents resultats que fins al moment han arribat a la nostra redacció recordin doncs, eh, que avui posem el punt final just ara quan arribarem a les 9 del vespre eh, Primera divisió, jornada 9 València 1, Saragossa 1, Barcelona 5 Sevilla 0, Atlètic 2 eh, Sporting de Gijón, un Villarreal, un Hércules, un 1, Real Madrid 3. També tenim el Racing de Santander 4, Sassuna 1, Màlaga 1, Real Societat 2 i Espanyol 3, Deportivo de la Coruña eh, perdó, Deportivo de la Coruña 3, Espanyol 0. Eh, s'està disputant eh, des de les 7 del vespre, en aquest cas eh, el... en aquest cas doncs eh, s'està disputant, com dèiem, des de les 7 del vespre el partit entre l'Atlètic de Madrid i l'Almeri y yeah i eh, es disputa a partir de l'esnou l'Atlètic de Bilbao Getafe. També eh, anem cap a la segona divisió, a la Lliga Adelante, on tenim els següents eh, resultats en aquesta eh, desena jornada. Eh, Nàstic de Tarragona 1, Córdova 1, Nosca 0, Numància 0, Alcorcón 1, Barcelona 3, Villarreal 2, Cartagena 0, Granada 5, Jerez 0, Recreativo de Huelva 1, Celta 1, Betis 4, Rayo 0, Valladolid, 1. Salamanca, 0. També tenim l'Albacete, 1. Girona, 1. I el Pontferradina, 3. Les Palmes, 2. La propera jornada, a la onzena, el Tenerife, Nàstic, Còrdoba, Òsca, Numància, Alcorcón, Barcelona, Villarreal, B, Cartagena, Granada, Jerez, Recreativo de Huelva, Celta de Vigo, Betis, Rayo, Valladolid, Salamanca, Albacete, Girona, Pontferradina i Els, Les Palmes. Uh, seguim repassant més resultats. Ens n'anirem en ara a la tercera divisió, on tenim ja tota la jornada al complet, amb els següents encontres uh, disputats. Un partit per demà dilluns, el que enfronta el Gavà i el Premià. La resta, Palamós 2, Europa 2, Masnou 1, Poble de Mafumet 2, també el Prat 1, Terrassa 0, Vilanova 2, Balaguer 0, Amposta 1, Manlleu 2, Escò 0, Cornellà 6, Reus 2, Castelldefel 0, Vilafranca 0, Muntanyesa 1 i Llagostera 0, Espanyol B 0. La classificació encastalada per la Muntanyesa amb 22. Uh, també uh, en aquest cas teni, tenim um, 19 punts el Reus i la Poble de Mafomet. Uh, també en um, quarta posició el Cornellà amb 18 i també en 18 el Prat i el Manlleu, 6è, amb 16. També la llagostera, en aquest cas, és 7è, amb 16 punts. Anem ja a repassar la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on tenim els següents guarismes en aquesta jornada d'avui. Doncs dèiem, continuem repassant resultats. Ens adreçarem a la primera divisió catalana amb els següents eh, resultats. Olímpic Camp Fatjó 1, Tàrrega 1. També tenim l'Igual Sants 2, eh, Poblasec 0, L'Iberiana 1, 3, el Vilassar 4, Gramenet B1 i el Paralada 3, eh, Rubí 0. A més a més del Moncada 2, Sant Feliuenc 2. La propera jornada, el Paralada es desplaçarà al Camp en aquest cas, de la Gramenet B, l'Olot rebrà casa al Vilassà i el Guixos i el Blanes s'enfrontaran entre ells. Ens anirem ja cap a la regional preferent, en el seu grup primer, on tenim els següents resultats en aquesta jornada. Ripollet 3, Palau Solità i plegament 0, Premià... De dalt, 3, Granollers, 2. Uh, també tenim l'Avià, 3, Toró de la Païda, 1. Tona, 4, mullet 2. L'Horta, 4, Banyoles, 3. I Figueres, 4, Farners, un, la classificació cancelada per Ripollet amb 19, amb 17 Avià i tercer el Figueres amb 15. La propera jornada el Figueres eh, visitarà el camp del Banyoles, Banyoles-Figueres, Farners per a derbi i Cassà Manresa. Eh, nosaltres que ens en anirem a repassar la primera regional en el seu grup uh, primer, uh, amb els següents guarismes, uh, tots els resultats ja definitius, Sant Gregori 1, La Jonquera 1, Bisbalenc 2, 4-0, L'Escala 3 Besolú 1, uh, Tordera 0 Abadesenc 2, també tenim el Lloret 2, Vilamalla 0 el Bescanó 2, Tossa 2 Caldes 5, Amer 0 i Sant Hilari uh, també, doncs, en aquest cas uh, tenim el Sant Hilari uh, Uh, un Ripoll un. als uh, partits per la propera setmana Ripoll la Junquera, Quart, Sant Gregori, Besalú bisbalenc, Abadesenc l'Ecala, Bos de Tosca Tordera, Vilamalla, Camprodon, Tossa, Lloret, Amer Bescanó i també tenim el Sant Hilari Caldes. Arribem a manca de dos minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que aquí i tornarem el proper eh, diumenge eh, a partir, en aquest cas, de les 8 del vespre. Uh, on doncs uh, seguirem fent tot el repàs del que ha estat aquesta jornada de futbolística, en aquest cas de la propera setmana. Rebin cordials salutacions. Aquí els ha acompanyat un servidor Dani Pagès. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada.